Ясно, товаришу майор. Я думав про те, як безвідмовно усе їм підкорялося. І дирекція санаторія, і міністерство, і міліція. Чого б вони не зажадали, все негайно виконувалося. Ніхто не смів їм перечити. Всі мимоволі втягувалися в їхню гору. Чого ми тут сидимо? Запитав я нарешті. Чекаємо експерта, відповів майор. Випадок доволі складний, квапитися не можна. Десь, мабуть, години через дві переді мною вибачилися і відпустили. Темно попрощавшись, оголосили, що підозріння з мене знято. Вдома я застав те, на що й сподівався. Блискуча рурка зі стелі зникла, а там, де вона стирчала, чорніла дірочка. Я спробував струмити в неї олівця, але не вийшло. Дірочка була тонша в діаметрі. Наступного дня біля нашого будинку спинилася розкішна волга малинового кольору. Вона була так відполірована, що в малиновому зеркалі відображалися дерева і вікна нашого помешкання. На цей раз я мусив приймати начальника оперативного відділу КДБ УРСР, підполковника Баркова. З ним, зрозуміла річ, іще було двоє. Менше як у трьох вони до мене не з'являлися. Підполковник представився, інші трималися в затінку. Оскільки всі вони були в цивільному, я не знав не лише їхніх прізвищ, але й звань. Гадаю, вони також були офіцери. Баркову миттєво заповнив собою всю нашу квартиру. Він ніскільки не надавав значення тому, що перебуває в чужому помешканні. Відразу ж відчув себе господарем, зазирав усі кутки, особливо уважно вивчав стель. Коли побачив, що мікрофон зник, на обличчі промайнуло невдоволення. Він люто зиркнув на своїх колег, ніби в чомусь їм докоряючи. Трохи пізніше я зрозумів, у чому саме. Браві чекісти, викрадаючи мікрофон, так само провалились, як і тоді, коли ставили його. Та міняти сценарій уже було пізно. Барков розпочав його реалізацію. Не виявляючи жодних ознак чемності, він рубав слова, мов на допиті, в застінках КДБ. «Ми отримали вашу заяву». «Я вам заяви не писав», – перебив я підполковника. «І взагалі до вас не звертався». Лише надіслав копію листа, написаного на ім'я першого секретаря ЦК. Просто заради інформації. Мов би не почувши моїх слів, Барков продовжував. У заяві є скарга на те, що органи КДБ нібито порушили ваші громадянські права. Нам доручено вивчити цю справу. Показуйте блискучий предмет, про який ви пишете. Мікрофона вже немає. Його завбачливо видерли. Ми уважно вивчили вашу заяву. Там ідеться. Не про мікрофон. Ви пишете про якісь іграшки. Що ви мали на увазі? Хіба ви встромляєте в стелі помехкань якісь іграшки, окрім мікрофонів? Іграшками займаються діти, а ми, як бачите, цілком дорослі люди. І взагалі КДБ – не піонецька організація. з цього видно, що ваша скарга не має жодного стосунку до КДБ. Ви її послали не за адресою. Кожен його рух виказував надмір енергії. Барков, як видно, був справжнім оперативником. Здавалося, на його пальцях можна помітити нитки, за допомогою яких він керує маріонетками в зелених кашкетах. Колись кашкети чи кістів мали два кольори – голубі і зелені. Зелені належали прикордонникам, всі інші ходили в голубих. З деякого часу всі інші почали маскуватися під прикордонників. Голубих кашкетів ніде не видно. Між іншим, Барков доволі влучно використав моє небажання називати рурку в стелі мікрофоном. Але ж я поки що писав не до суду. На крицевий тон підполковника я відповів. «Ви, бачу, приготувалися писати протокол обстеження. Вимагаю, аби ви його розпочали моєю заявою». «Заяву запишемо в кінці. Так ми робимо завжди», – незаперечним тоном поясним Барков. «Тоді розмову зі мною вважайте закінченою». Вибачте, мене чекають в іншому місці. Я вийняв скептичні ключі від квартири і почав крутити на пальці. Мені йшлося не тільки про те, куди буде вписано мою заяву, на початку протоколу чи в кінці, скільки про демонстрацію характеру. Хай Барков знає, що має справу не з драглистим опудалом, а з офіцером-фронтовиком. Він надто звик, що його всі бояться. Зрештою, Барков здався і я продиктував як мене змусили дві години сидіти в санаторному гаражі, поки демонтувалися підслуховувачі. Тепер, крім дірки в стелі, нічого немає. Коли полізли на горище, то виявилось, дріт у зеленій ізоляції було протягнуто від гляди до товстої дерев'яної підпори, на якій тримався дах. Далі він збігав до гори до підпори і під самісіньким шифером був змотаний в кільце.